Peça, e lhe será concedido. Livro dos Abraham X. Capítulo 20. O preço da tentativa de obstrução da liberdade alheia, é a perda da sua. Sim, quando você pede, sempre recebe, mas você precisa estar numa harmonia vibracional com o que está pedindo antes de deixar-se realizar o pedido em sua experiência. A razão pela qual tantas pessoas não se lembram ou não acreditam que estão sendo atendidas no que pedem é porque eles não estão conscientes sobre o que estão fazendo vibracionalmente. Eles não estão conscientemente fazendo a conexão entre os seus pensamentos, os sentimentos subsequentes do que os pensamentos evocam e as manifestações que estão ocorrendo. E sem essa conexão consciente, você não pode saber onde você está em relação ao que você deseja. Quando você sabe que quer algo e percebe que não tem, você assume a existência de algo lá fora que está mantendo o que você quer longe de você, mas isso nunca é verdadeiro. A única coisa que impede você de receber algo que você deseja é seu hábito de pensar diferente do que deseja. Assim que você se torna consciente do poder de seus pensamentos e de sua habilidade de permitir o que deseja, então você assume o controle criativo sobre sua experiência. Mas se você está predominantemente focado mais nos resultados dos pensamentos do que sentindo a essência de si mesmo, então é fácil perder-se no caminho. Cada realidade foi focada por um ser. Às vezes, as pessoas argumentam, mas, Abraão, só estou dizendo a você como as coisas são. Só estou encarando a realidade da situação. E dizemos que você foi ensinado a encarar a realidade antes de saber que a estava criando, não encare a realidade a menos que seja a realidade que você queira criar, pois toda realidade apenas existe porque alguém a focou. Alguém dirá, mãos isso é verdade e merece minha atenção. E dizemos que você realiza qualquer coisa para a qual dá sua atenção, sua verdade. Assim, é extremamente benéfico que você focalize primariamente na forma como se sente enquanto dá atenção apenas às manifestações que eles revelam, pois quando você dá atenção às coisas como elas são, você está prejudicando a expansão do que você deseja. Todas essas estatísticas que são coletadas sobre suas próprias experiências e as dos outros são apenas sobre como alguém já deixou fluir a energia. Elas não são sobre nenhuma realidade dura, rápida e para ontem. Em sua sociedade atual há muitas estatísticas para a experiência humana. Gastam-se vidas comparando experiências, categorizando-as como apropriadas ou inapropriadas, certas ou erradas. Pesam-se prós e contras, diminuem e aumentam tópico após tópico, mas raramente percebem que suas emissões vibracionais não os estão servindo. Eles não têm senso do próprio poder porque estão fluindo suas energias em direções opostas. Suas vidas se tornaram mais sobre rotular o comportamento ou experiências daqueles com quem dividem o planeta do que sobre suas próprias criações. Assim, eles se encontram numa posição desconfortável quando acreditam que suas felicidades ou bem-estar do comportamento dependem dos outros. Eles sinalizam para as pessoas os comportamentos ou crenças e acham que são inapropriadas, dizendo não a elas sem perceberem que estão incluindo em suas experiências a vibração de tudo o que não querem. Assim, sem o conhecimento de como funciona o que não desejam, eles fazem seu próprio caminho rumo às suas próprias experiências, tornando-se grandemente cautelosos e temerosos. O indesejado não pula para sua experiência sem convite. A liberdade advinda do medo das experiências não desejadas nunca será atingida através do controle do comportamento ou dos desejos alheios. Sua liberdade apenas pode ser permitida através do ajustamento de seu próprio ponto vibracional de atração. Sem um conhecimento sobre a lei da atração e sem uma consciência do que você está fazendo com seu próprio ponto vibracional atrativo, é incompreensível o porquê de você tentar controlar as circunstâncias que o rodeiam, mas você simplesmente não pode controlar as muitas circunstâncias que o rodeiam. Seja como for, quando você aprende sobre a lei da atração e está consciente sobre ela, e sobre a forma como seus pensamentos fazem você se sentir, você nunca mais sentirá medo sobre coisas não desejadas pulando para dentro de sua experiência. Você entenderá que nada pode pular para dentro de sua experiência sem o seu convite. Já que não há certo ou errado nesse universo baseado na atração, se você não se harmonizar vibracionalmente com o que não deseja, ele não poderá vir para você, e a menos que você atinja uma vibração harmônica com o indesejado, ele não poderá vir para você. Mesmo o menor de vocês, seus bebês, estão oferecendo vibrações que o universo está acessando. E, como você, seus pequenos são influenciados pelas vibrações dos que os cercam, entretanto eles estão criando as próprias realidades. Como você, eles não começaram a criação de suas vidas nesse corpo assim que entraram nele. Muito antes do nascimento físico eles formaram o um movimento dessa experiência de vida que estão vivendo agora. O melhor argumento que ouvimos de nossos amigos físicos que querem entender suas relações com o não físico e sobre como vieram parar aqui, vivendo e criando, é mas como é possível que esse pequeno bebê que realmente aprendeu bem cedo sobre nosso mundo físico poderia ser responsável pela criação de sua própria vida. Queremos que você entenda que esse pequeno bebê é bastante bem preparado para sua própria vida em seu ambiente porque, como você, ele nasceu com um sistema de orientação emocional que o ajuda a encontrar seu próprio caminho. Esses bebês, como você, vieram numa folia de alegria para seu tempo-espaço-realidade, ansiosos pela oportunidade de tomar novas decisões continuamente e alinharem-se com a energia de suas fontes. Não se preocupe com eles ou com qualquer outra pessoa. O bem-estar é a ordem desse universo, não importa qual seja a sua condição. Lembre-se, suas emoções lhe dizem tudo o que você precisa saber sobre sua conexão com a fonte de energia. Elas dizem-lhe quanto você está evocando da fonte de energia em resposta ao desejo que você está focalizando, e elas também dizem se você está, nesse momento do pensamento e da emoção, em alinhamento vibracional com seu desejo. Foi a sua velocidade ou foi a árvore? Se você estivesse dirigindo seu veículo a 100 milhas por hora e batesse numa arvore, você iria sofrer um grande acidente. No entanto, se fosse para bater na mesma arvore enquanto o veículo estivesse apenas a 5 milhas por hora, o resultado seria consideravelmente diferente. Entenda a velocidade de seu veículo como o poder de seu desejo. Em outras palavras, quanto mais você quer algo, ou quanto mais tempo você foca em seu desejo, mais rápida a energia se move. A árvore, em nossa analogia, representa a resistência ou os pensamentos contraditórios que podem estar presentes. Não é nada agradável bater em arvores e também não é nada agradável confinar desejos poderosos no olho das resistências. Alguns tentam remediar o desequilíbrio diminuindo a velocidade do veículo. Ou seja, eles negam seus desejos abrindo mão deles e às vezes, com grande esforço, são capazes de dispersar o poder de seus desejos de alguma forma, mas o melhor remédio, de longe, seria reduzir os níveis da resistência. Seu desejo é o resultado natural do contraste no qual você está focado. Todo universo existe para inspirar o próximo novo desejo. Assim, se você está tentando evitar seu próprio desejo, você está tentando se mover para o lado contrário das forças do universo. E mesmo que você seja capaz de suprimir um desejo aqui e ali, mais desejos evoluem continuamente com você, pois você veio para esse corpo e para esse maravilhoso ambiente contrastante com a clara intenção de focar a energia que cria mundos através das lentes poderosas focalizadoras de sua perspectivas. Assim, nada nesse universo é mais poderoso que a continuidade de seus desejos. Atrás de cada desejo, está o desejo de sentir-se bem. Ninguém mantém um desejo por outro motivo que não o da crença de que a realização do desejo fará sentir-se melhor. Seja um bem material ou um estado físico, uma relação, uma condição ou uma circunstância, no coração de cada desejo está o desejo de sentir-se bem. Assim, o padrão do sucesso na vida não são as coisas ou o dinheiro, o padrão do sucesso é a quantidade de contentamento que você pode sentir. A base da vida é a liberdade e o resultado da vida é a expansão, mas o propósito de sua vida é o prazer. Por isso, o evento final não é a manifestação, mas a maneira como você se sente no momento. Ou seja, você pretendia vir a esse domínio físico de contrastes a fim de definir o desejo, para conectar-se com a energia que cria mundos e fazer fluir essa energia para temas de interesse, não porque os temas de interesse sejam importantes, mas porque o ato de fluir a energia é essencial para a vida. No estado de apreciação, você não oferece resistência. Lembre-se, você é uma extensão da fonte de energia e quando você está permitindo a completa conexão com a fonte, você sente-se bem e à medida que você não permite a conexão, você vai se sentindo pior. Você é energia positiva e pura, você é amor. Você deseja coisas boas, você respeita e ama a si mesmo, respeita e ama os outros, e é naturalmente um apreciador. Apreciação e autoestima são os aspectos mais importantes que você pode alimentar. Apreciação dos outros e de si mesmo são os pontos vibracionais que se harmonizam com a fonte de energia de tudo, que você testemunha em qualquer canto do universo. Quando você está focado em algo que aprecia, já que essa escolha de pensamento é tão similar com a fonte de energia que você realmente é, não há contradições em sua energia. Você não está, em seu momento de apreciação, oferecendo resistência em quem você é, assim o resultado emocional indica amor, alegria ou um sentimento de apreciação. Você se sente muito bem, mas se você critica alguém ou acha faltas em si mesmo, o sentimento resultante não será bom, pois a vibração daquele sentimento crítico é muito diferente daquele de sua fonte. Em outras palavras, como você escolheu um pensamento que não se harmoniza com quem você realmente é, nesse momento, você sente a inadequação de sua escolha através de suas emoções. Se sua avó, que adora e aprecia você, lhe diz quão maravilhoso você é, a razão pela quais essas palavras trazem um sentimento tão bom, pois elas fazem com que você foque de uma maneira que faz com que você se conecte com quem você realmente é. Mas se um professor ou um colega castiga você por alguma coisa que você tenha feito, você se sente péssimo porque você agora foi influenciado por um pensamento que não se harmoniza com quem você realmente é. É. Suas emoções fazem com que você saiba, a todo o tempo, se você está permitindo sua conexão com quem é ou não. Quando você permite sua conexão, você viceja. Quando não permite, você definha. Você precisa ser egoísta o bastante, para alinhar-se com o bem-estar. Às vezes as pessoas nos acusam de ensinar o egoísmo. E concordamos. Na verdade, ensinamos o egoísmo, pois se você não for egoísta o bastante para deliberadamente alinhar-se com a energia de sua fonte, você não terá nada para dar a ninguém. Alguns se preocupam, se eu adquirir algo que eu queira de uma forma egoísta, não seria injusto tirar dos outros, mas essa preocupação é baseada num conceito errôneo de que há um limite para a abundância disponível. Eles se preocupam achando que se receberem muito da torta, outros ficarão sem nada, enquanto, na realidade, a torta se expande na proporção do pedido vibracional de todos vocês. Você nunca diz eu me sinto culpado sobre a abundância de saúde que eu tenho tido, então decidi que estarei doente pelos próximos anos de forma a permitir que alguém que tem estado doente tenha a oportunidade de usar minha porção de saúde para si mesmo. Pois você entende que estando bem, você não está privando ninguém de ser saudável. Há alguns que sentem medo que uma pessoa egoísta possa deliberadamente prejudicar outros, mas não é possível que alguém que esteja conectado com a fonte de energia deseje prejudicar alguém, pois essas vibrações são incompatíveis. Alguns dizem eu vi a foto de um assassino e ele parecia alegre, não demonstrava remorso e disse que gostou do que fez, mas você não tem como saber acuradamente o que ele está sentindo. Você sente suas próprias emoções por causa da relação entre o seu desejo e seu estado corrente de pensamento a respeito do assunto, mas você não tem como sentir as emoções dele. É nosso juramento absoluto a você que ninguém que esteja conectado à fonte de energia poderia causar prejuízo para alguém. Eles satirizam em sua própria defesa ou em defesa da própria desconexão, mas nunca a partir do estado de conexão. Você precisa entender que o resultado do egoísmo é conectar-se com o ego. E quando você faz isso, você está em energia pura e positiva focado em seu corpo físico. Se todo mundo em seu planeta estivesse conectado com sua própria fonte de energia, não haveria saltos, pois não haveria inveja, insegurança ou sentimentos inconfortáveis de competitividade. Se todo mundo entendesse o poder de seu próprio ser, não procurariam controlar os outros. Todo sentimento de insegurança ou aversão nasce da desconexão com quem você Sua egoística conexão com o bem-estar traria apenas o bem-estar. E, mais importante, queremos que você entenda que não é necessário para ninguém mais, ou alguém mais, entender o que você está aprendendo aqui de forma a viver uma experiência maravilhosa. Uma vez que você se lembre quem você é e, deliberadamente, encontre os pensamentos que o mantêm no alinhamento vibracional com quem é, seu mundo se alinhará e o bem-estar se apresentará a você em todas as áreas de sua experiência de vida. Se você não está esperando, você não está permitindo. Lembre-se, cada emoção indica quanta energia você está evocando em causa de seu desejo e quanta dessa energia evocada você está permitindo em causa de suas crenças e pensamentos predominantes que você mantém em relação ao desejo. Se você está sentindo emoções fortes, positivas ou negativas, isso significa que seu desejo está poderosamente focado e você está evocando uma grande quantidade da fonte de energia em direção ao seu desejo. Quando suas emoções são fortes e trazem sentimentos ruins, como a depressão, o medo ou a animosidade, isso significa que você está oferecendo resistência a seu desejo. Quando suas emoções são fortes e trazem bons sentimentos, como a paixão, o entusiasmo, expectativas ou amor, isso significa que você não está oferecendo resistência ao que deseja, assim, a fonte de energia que você está evocando através de seu desejo não está sendo desafiada vibracionalmente por você, você está permitindo a expansão de seu desejo. Parece óbvio que a situação criativa perfeita é realmente querer algo que você creia ser possível. E quando essa combinação de desejo e crença está presente em você, as coisas rápida e facilmente serão expandidas em sua experiência. Mas quando você quer algo que não acredita ser possível? Quando você mantém o desejo por algo pelo qual não tem expectativa, embora um desejo forte o bastante possa sobrepujar uma crença frágil, ele não desabrocha facilmente, pois você não está permitindo em sua experiência atual. O sentimento de um desejo puro, traz bons sentimentos para você. Infelizmente, muitas pessoas pensam que o desconforto de querer algo pelo qual não mantém a expectativa de receber é o sentimento do desejo, elas não percebem que o sentimento de um desejo puro é o frescor, o entusiasmo, a expectativa que tinham quando eram mais jovens. O sentimento de desejo puro é sempre delicioso, já que ele representa as vibrações que são colocadas em prática antes de um futuro ainda não conhecido, que prepara o caminho pelo qual a lei da atração harmonizará as coisas a seu favor. O valor de perceber suas emoções e conscientemente trabalhar para emitir pensamentos que deliberadamente produzam as emoções dos melhores sentimentos é exatamente o que é a criação deliberada. A arte da permissão tem a ver com isso também. Por que você gostaria de estar lá? Às vezes alguém diz não sou feliz ali onde estou. Preferiria estar lá, lá onde meu corpo não está doente ou lá onde não estou com sobrepeso, ou lá onde tenho mais dinheiro ou um relacionamento melhor. E perguntamos por que você gostaria de estar lá? Normalmente a resposta é porque não estou feliz ali onde estou. Então explicamos que é importante falar sobre o que se acredita sobre estar ali e tentar encontrar o lugar do melhor sentimento de estar lá, pois quando alguém está falando e sentindo estar ali não é possível que se chegue lá. Se você se acostumou a pensar e falar sobre onde você está, não será fácil, assim de repente, alavancar suas vibrações e já começar a pensar e sentir de uma forma diferente. Na verdade, a lei da atração diz que você não tem acesso a pensamentos e sentimentos muito distantes dos que têm vibrado mais recentemente, no entanto, com algum empenho, você pode encontrar outros pensamentos. Com a determinação de sentir-se melhor, você pode mudar os interesses e encontrar outros pensamentos que façam você sentir-se melhor em termos de vibração, mas a alavancagem vibracional normalmente consiste de um processo gradual. Na verdade, a tentativa contínua de provocar a lei da atração na tentativa de abreviar atalhos é uma dos melhores fatores para o desencorajamento que algumas pessoas têm ao concluir que não possuem controle sobre o que acontece em suas vidas.